Uh, najprej, če mi lahko pomoči čist nahratko, predstaviš novo številko Revije Kino. Zakaj film in filozofija? Zakaj filozofija? Uh, ja, nova, dvojna, peta in šesta številka Revije Kino, ki je šla pravkar uh, pred uh, je posvečena film in filozofiji oziroma posvečena je neki raziskovanju možnosti uh, uh, nekega razmerja med filmom in filozofijo, Ali pa recimo temu nekega srečevanja med filmom in filozofijo, tako skozi neko zgodovinsko perspektivo, kot, skozi, kot tudi skozi nek uh, potencial teh srečevanj. Uh, zakaj film in filozofija? To je mogoče ena najbolj uh, um, to je eno od vprašanj, ki seveda film uh, in filmsko teorijo na nek način obsedata že od samega začetka. Vemo, da že uh, zgodni filmski teoretiki, kot recimo Hugo Minsterberg, so. Uh, v sami izhodišču razmišljanja o filmu so predlagali neke analogije med, med filmom in med recimo mišljenjem, med mišljenjskimi procesi, med, med podobami na platno in med misljo, med delovanjem kamer in delovanjem samih možganov. Skratka, film kot nek objekt, ki ne bi recimo, temu skratka mišljenjske procese človeškega in Uh, hkrati pa tudi film kot neka procedura, kot, neka, uh, kot neko delo, ki nek način je zmožno uh, uh, ne samo iluminirati ali posvetljevati neke filozofske koncepte ali pa resnice, ampak jih uh, morda celo tudi producirati, kot je to zastav v seveda v svojih dveh zvezkih podobe gibanje in podobe časa, ki sta verjetno najbolj eminenten prispevek k uh, temu srečevanju filma in filozofije. Uh, rač nek konkreten uh, povod za, za, za to je, bil, je, je bila knjiga Daniela Fremptona z naslovem Filmosophy, ki je šla pred dvemi leti v Angliji. Uh, Frempton je angliški filmski teoretik, ki je v tej knjigi predlagal uh, neko novo sintetično idejo uh, uh, filma kot, uh, filma samega filma, ki naj bi mislil samega sebe. Uh, um, ta dost drzna nekak uh, uh, dost drzen zastavek v njegovi knjigi, smo poskušali vzeti kot eno trditev, ki je potrebno, če treba tudi kritično preveriti in vsaj neki od prispevkov tudi samih predavanj na esenski šoli, kot tudi prispevkov v sami reviji kino se ukvarja tudi neposredno z, z zastavkom Daniela Fremptona. Drugi, drugi pristopi obsegajo od recimo temu Ja, moram recimo podariti, da je eden redkih, oziroma edino besedilo v, v te reviji, v tej številki Kina, ki je v bistvu, ki, kjer gre za nek starejši tekst, je tekst A Kino, Žana Francoisa Liotarja iz leta 73 in to je tekst, ki na nek način poleg recimo tega prvega uvodnega dela, ki se nekako ukvarja z premišljavanjem samega, samih pogojev srečevanja filma in filozofije, ki nekak postavi eno trditev, da se film in filozofija v najčistejši obliki srečata v specifični, neki specifični podobi filma. To je eksperimentalni film, ki dejansko premišljuje neke čiste koncepte podobe in gibanja. V tem duhu so tudi so potem dve oziroma tri monografske študije oziroma tri študije avtorske študije in, in sicer treh, treh, avtori, treh zelo pomembnih sodobnih avtorjev eksperimentalnega filma oziroma dveh avtorjev in enega avtorskega para. To so Paul Sheritz, Stan Brekič, oba pripadata temu, čemer pravimo ameriški strukturalni film, ki nekje je doživel v svoji 70-ih letih ter študija italijanskega para eksperimentalnih avtorjev Jervanta Giannikiena in Angele Ricci Lucci, ki delata svoje filme z pomočjo arhivskih materialov, oziroma na temeljih arhivskih materialov in najdenih posnetkov. Nekako stali pristopi so mogoče tudi bolj tezno polemični od nekega kritičnega prepraševanja načinov, kako se v filmu in specifično v dokumentarcu konstruira nek, neka filmska in, in socialna realnost do recimo tudi bolj polemičnih poskusov povezovanja filmske teorije in neke kritike politične ekonomije, specifično postfordizma do recimo spet nekako bolj Historičnih pogledov na samo zgodovino uh, filmskega avtorstva in filmske misli, ki je sama po sebi ne pre, uh, uh, nekak uh, neločljivo prepletena uh, v, v praksi in teoriji v delih avtorjev, kot so seveda uh, Sergej Eisenstein ali pa uh, francoski dokumentarist oziroma filmski esist Chris Marker in ena zadnje pa seveda tudi Jean-Luc Godard, uh, um, ki s svojimi zgodovinami filma je, recimo v zadnjih 20 letih mogoče uh, prispeval ali pa pomljiv, eno, eno najbolj substancialnih uh, filmskih del, ki, uh, ki, ki na nek način stoji na, na, na stičiščju filma in filozofije in ki prakticira ob enem oboje in neko, filmozov, filmsko, in neko filozofsko misel in, in pa neko, uh, uh, recimo, nek, nek filmski praksis izčiščen. V bistvu bom tako vprašal malo izstopil iz tega diskurza, o katerem si zdaj govoril, pa bi poprašal, uh, zakaj sploh potreba po neki novi uh, perspektivi mišljenja filma, uh, ali ni filmska teorija do zdaj uspešno upravljala tega posla? Uh, ja, uh, v resnici ni potrebe. Se strinjam, da filmska teorija uh, uh, in filmska misel že od začetka, kot sem rekel, je na nek način uh, uh, ne bom rekel obsedena, ampak je zaznamovana s to željo, da bi, filmu, da bi film navdahnila z neko kapaciteto mišljenja in neko avtonomnostjo, ne samo avtonomnostjo kot neke umetniške forme, ampak kot nekega, neke konstitutivne, ne vem, recimo procedure mišljenjske ali kognitivne ali kakor hočemo, ki ne bi definirala in zaznamala neko sodobnost, skratka sodobnost 20. stoletja. Zdelo se nam je pa pomembno to preveriti dejansko in, in, in priti do, mogoče celo do te ugotovitve, da so te analogije že stare, da, da že imajo svojo zgodovino, ampak da imajo mogoče tudi neko prihodnost, ki pa ni v, mogoče toliko v temu, da bi trdili, da, da, da, da more tlejiti za neko poenotenje, ampak da gre glih za, na nek način za vzpostavljanje nekih, nekih ključnih razkorakov oziroma razločkov. Tako da mislim, da je šlo za nek, za nek zastavek, za nek predlog, ki je Uh, ki ni anticipiral pa računu tega, da bo zatrdil, da film je filozofija in obratno, ampak da bo rekel, da sta film in filozofija dve uh, mogoče komplementarni, mogoče antagonistični praksi, ki, uh, ki pa v katerih srečevanji jih pa lahko se nadejamo Marsičesa česa zanimivega in, in pomembnega. Uh, tukaj smo priča esenske filmske šoli. Uh, tema je ta, ki ki je predstavljena tudi v reviju Kino film in filozofija. Kaj je mogoče lahko povešo o jesenske filmiških šoli? Zakaj je ta zastavitev, zakaj je ta predstavitev ravno na tej sklopu lifa in tako dalje? Uh, jesenska filmiška šola je ena institucija recimo filmske teorije, ki ima prenač že, že uh, uh, precejšno tradicijo. Uh, uh, kot vemo se je, oziroma kot mogoče, uh, mogoče je fajn, da povem, da se to, da se je jesenska filmska šola formirala že v 80 ih letih, ko je nekako ko je nekako gostila tudi neka imena uh, uh, uh, slovenske filmske teorije, ki so mogoče uh, kasneje postala tudi bolj mednarodno veljavna, kot so uh, Slavoj Žižek, Znenko Vrdlovec, uh, In, in nekateri ostali teoretiki, ki so se takrat še precej s filmom ukvarjali. neko to dolgo zgodovino in, in vse te različne evolucije in različne čase je pa prišla do, onz, do te oblike, ko nastaja, moram reči, v sodelovanju z revijo ekran in revijo kino, ko je pač nekako se pojavila ponudna priložnost, da tudi poteka v okviru festivala LIF, to je moče nekaj strateško odločitev, ker je pač LIF na vse zadnji prostor za film in je po svoje uh, umestno, da, da poteka tukaj. Uh, hkrati pa to pripomore tudi neki veljavi in vidnosti uh, uh, uh, recimo filmske šole ali pa, uh, ali pa filmske misli same v nekem uh, širšem kontekstu filmske kulture. Vrejetno ne gre pozaviti, da je v bistvu bila ta napoved tudi v okviru uh, Svetovnega dneva filozofije. Uh, ja. Kako je prišlo, če spontano? Ali... To je prišlo pa spontano. Moram priznati, da smo večinoma, kar se tiče datumov in teh stvari, očitno tako tak ignoranti, da se nam je pač očitno to. Ne, to je očitno neko zelo srečno naključje, ki smo ga, če bi vedel prej, bi mogoče še se tega nikako drugače pripraviti, ampak mislim, da na nek način je srečnih naključji, teh, je, je, je, srečnih naključji tukaj več, ne samo to, to datumsko, ampak tudi to recimo, da, da, ne, da nekak, smo uspeli dobiti tudi kopijo filma Istvarst do cinema, ki se je vrti vsak večer v kino dvoru v treh delih in da so, da je v bistvu na nek način tudi Žan Luk oziroma njegovo delo sploh to bolj eseistično neki kar preveva tudi kot neka problematika s spodobo kar preveva tudi precej besedil v, v, v sami novi številki kina. Tako da mislim, da te neke sinergije uh, piscev in predavateljev, ki ko razmišljajo film in filozofijo, so uh, na nek način mogoče za nekoga pričakovanje, na drug način pa uh, tudi uh, uh, na nek način ali pa ponujajo neke nove, ne, neke nove razmerja in kontraste. V bistvu bom zaključil s tem vprašanjem, že imate na črtih naslednjo številko, uh, kaj boste obravnavali, kaj bo sredna tema? Naslednja številka bo redna, kar pomeni, da ne bo imela neke posebno izrazite teme, sledila bo pač temu zastavku, rubričnemu zastavku, kot ga je Kino imel na začetku. Skratka, nek pogled v neko recimo temo aktualnost, ne nujno aktualnost v smislu novega, ampak v smislu tega, kar se zdi. Prebojno v sami eh, filmski ustvarjalnosti, eh, nek eh, pogled verjetno spet na domači vrt, na slovenski film, eh, nek eh, neko nadaljevanje mogoče z eh, zgodovino in z, ne, z, mogoče z filmsko misljo in filmskim pisanjem, ki je pri nas eh, bilo spregledano. Eh, skratka, Konkretnega načrta eh, za naslednjo številko ni, eh, bi, pa, bi pa rekel, da pa so načrti vsaj za ostalo knjižno dejavnost naslednjem letu, kjer načrtujemo eh, vsaj izdajo oziroma eh, slovenski prevod naposled, po, po, po vseh teh letih eh, prevod bazenovega, verjetno ključnega dela, ki je sinema oziroma kaj je film, eh, to je knjiga, ki, je, ki smo jo v slovenščini čakamo že praktično 50 let, Uh, in pa še nekaterih, uh, mogoče malo manj temeljnih, ampak vseeno zanimivih del, tako iz filmske teorije, področja filmske teorije kot te se Če e, sem še v bi bistvu se samo želel vprašati. Ste imeli je še kakšno predstavitev v podobnem smislu kot tukaj na jesenski šoli, te številke? Tudi o tem nismo še naredili nobenih načrtov, uh, tako da mogoče to ni relevantna informacija. Ampak, uh, uh, če se bo ponudila kakšna priložnost, uh, verjamem, da bomo tudi poskušali uh, promovirati novo številko Kino. Ne rečem, da je tudi četr, pravzaprav četrta številka išla pred slavim mescem, tako da je to, da so v bistvu išle tako tri kot štri številke, ena enojna in ena dvojna v zelo kratkem razmaku in da je pač mogoče, seveda, bi bilo pametno za, za, za hip tudi se zaustaviti in, in mogoče poskrbeti ali pa se potruditi za neko določeno vidnost med slovenskimi bralci, pri slovenskih bralcih ker sem pač bil povabljen, da pišem, da napišem članek za to revijo Kino, ki je posvečena filmu in filozofiji, uh, sem se odločil pač ker se ukvarjam z Eisensteinom, da bom napisal članek o Eisensteinovem intelektualnega uh, filma in intelektualne montaže kot mesta v zgodovini filmov, pa v zgodovini filmske teorije, kjer se um, nekako srečata v mogoče, um, recimo, bolj kot v večini ostalih primerov, sreča ta uspešna in, in produktivna um, filozofija in, in film, oziroma, um, kjer poskuša Eisenstein združiti um, film um, kot novo revolucionarno množično umetnost skupaj z um, idejami, mišljenja, dialektike in, in, in tako naprej. In potem, v bistvu, ko sem bral in um, pripravljal ta članek, ko sem si pogledal spet Eisensteinove filme, um, se mi je zdela, se mi je padlo zelo v oči, oziroma se mi, mi je iztoplo um, do mera, kot kateri prej nisem bil pozoren, recimo, um, to, to, kako Eisenstein uporablja razne elemente komičnega, smešnega um, in tako naprej. Um, in v bistvu, v, v, v kakšni meri, da v kakšne visoke mere, v bistvu je njegova ideja intelektualnega filma, filma kot uh, nečesa, kar je sposobno proizvajati ideje, povezana z idejami komedije, smeha in tako naprej. Se prav Moj, moj članek v kinu je potem uh, nekak pregled um, te ideje interaktualnega filma, predavanje danes na jesenski filmski šoli, pa potem nekaka um, uh, fusnota k članku, ki se pač, posveti ki se pač, se pač posvetil, posvetil različnim aspektom uh, smeha, komičnega, smešnega, um, grotesknega in tako naprej v uh, Eisensteinovih filmih in teoriji. Kje je v bistvu v naredite to uh, komičnost Um, ja, lahko, lahko, v bistvu sem tudi v predavanju pokazati, da lahko iščeš na treh uh, nivojih oziroma lahko je več, ampak jaz sem se odločil za tri nivoji. En, en, en je ta Eisensteinova eklektičnost, v bistvu um, virov, iz katerih črpa v formulaciji svojih idej in svoje teorije in svoje filmske prakse. In če berete aizem uh, stanove tekste, ne samo tiste, ki se ponovat iz konca dvajstih ali pa tudi zgodnih dvajstih, ampak recimo še naprej, tekste, ki jih je pisal v 30 in 40-ih. Um, dejansko v kakšni meri, um, so eni izmed njegovih glavnih virov uh, razni žanri, ki jih števimo um, v kategorijo smešnega, komičnega, tako naprej recimo karikatura, uh, komedija del arte, uh, pač uh, gadoliščka komedija, Um, gro, razne oblike grotesknega, razne oblike množične, uh, pod narekovaj niže, uh, zabave in tako naprej. Se prav to je en, en raven, je ta raven viro, iz katerih črpa Eisenstein. Um, drugo je, je elementi tematski, ki se pojavljajo v Eisensteinovi film, filmih samih. Um, resim, tle je ključni element karnevala, v bistvu, kjer za Eisensteina v, v, v Eisenštani filmih re, samo revolucionarno uh, gibanje, samo revolucionarno nasilje in tako naprej, ki mu je posvetil v bistvu vse svoje filme, nastopa v uh, obliki karnevala. In na karneval je kont koncu tudi oblika uh, nekakšnega celo zgodovinsko svetovnega smeha, o katerem je recimo pisl uh, odlično uh, Mihajl Baktin. Um, in potem pa še en, ena ena raven in ta je raven montaže, ne, kjer um, v bistvu je vprašanje smeha in komedije najbolj težko določiti, um, še posebej, če vzameš uh, montažo pa filmsko formo kot ločeno odsebine, um, kar se tako, tako da zgolj v nekem analitičnem postopku, ampak um, gre za to, da pri Eisensteinu v njegovi monta koncepciji montaže gre vedno za to, da se da film montaža sproducira, proizvede neko idejo z kombinacijo podob, ki jih iztrga ven iz realnosti. Ampak po drugi strani pa montaža te podobe spet oblikuje v neko, temu pravim, neko novo telo oziroma deluje ne samo na ravni ideji, ampak ampak dejansko tudi po Eisensteinu na sami fizični, čutni ravni in tako v bistvu obstaja, obstaja v montaži nekakšen sovpad, neposreden sopad neke višine ideje in nekega najnižjega, uh, najbolj nasilnega čutnega udarca, um, ki ga, ki ga Eisenstein skuša uh, uh, iz, izvesti na gledalca uh, svoje montažo. In ta sovpad nekega najvišjega in najnižjega hkrati misli in čutnosti in tako naprej ideje in um, podobe in tako naprej, um, je, mislim, da se da temu reči, v neki osnovi smešen in komičen. Ampak tle gre um, pri Eisensteinu eh, smeh in komičnost uh, gre, gre dejansko daleč. Tu ni uh, to, kar recimo običajno mislimo, smehom in komičnostem, tle gre za um, ekstatičnost, te gre za uh, dejansko do, neko obliko narosti tudi. In to je, mislim, da tudi element Eisensteina, ki je dan s nam Uh, najbolj tuji, ki, ki se danes v, bistvu v našem vlastnemu izkustvu v naši lastni situaciji um, zdi, um, oziroma ne vemo, kaj narediti z njim na nek način. Zato mi je tudi zanimel. Ampak to bi bili ti tri nivoje, recimo. V da velja za revolucionarnega avtorja vse v dveh pogledih. Eden je sveda tudi ta, da je pač bil kot nek uh, politični filmar, v enem zelo specifičnem okolju. Koliko je bila ta njegova uh, komičnost v teh njegovih filmih, uh, reakcija na neko situacijo, v kateri je bil, koliko je bila ta zavesna reakcija, koliko pa dejansko to je bilo, mogoče, uh, ne vem, nek podzavesen uh, odziv na situacijo, v kateri se je nahajal? Je to, to je težko, težko, težko reči, ampak uh, definitivno je pa situacija po revoluciji v uh, v Rusiji um, In, nova, in na novo nastala sovjetska država, kjer film postane uh, dominantna umetnost, uh, proizvedla uh, neko nujnost tudi za novo razumevanje umetnosti. Um, Eisenstein, ki je prej uh, se ukvarjal, ko še kot mladeniče, kot nastik s karikaturo in potem presedlal uh, um, na, v gledališče in potem z gledališča v film, je umetnost tudi videl kot Tudi nas tudi kot obliko osebnega upora, recimo, proti svojemu autoritativnemu in re, reakcionarnemu očetu in tako naprej. Um, ampak v bistvu pri, pri ajzni je zanimivo to, da vse skozi um, razume umetnost uh, na dialektičen način. Vsak, vsak nov, um, vsaka nova faza v umetnosti, naj film njemu predstava naj, najvišjo fazo, v bistvu hkrati potegne vse Vira uh, iz preteklosti. Se pravi, ko on formulira uh, na novo filmsko umetnost kot glavna umetnost revolucije, uh, njegova ideja ni ta, da nova revolucionalna umetnost mora tudi uh, absolutno presekati s preteklostjo, ampak v bistvu ta, da nova umetnost lahko reinterpretira vse pretekle forme, vse, vse pretekle žanre, vse pretekle oblike umetnosti ali pa kulture nas, nasplošno, In v bistvu tle potem pride noter vse okupenih nižjih uh, uh, žanrov, oblik, ki jih um, tradicionalna estetika zanemarja ali pa potiska obrob. Recimo, en primer um, pri recimo je čisto vseeno ali, ali, ali operacijo delovanje montaže po nazori z um, svem, Rodanovim kipom ali pa z uh, El Grekovo sliko, ali pa pozori z neko uh, uh, pošastno podobo, ki jo najde um, v, nekih, uh, v nekih manj znanih uh, obskurnih virih in tako naprej. Mogoče še samo to vprašanje, da ne zavleče preveč, uh, vi študilajte, če bi to razumeli v Ameriki. Ja. Kako gledajo v bistvu uh, vaši kolegi oziroma kako gledajo v Ameriki na Eisensteinu oziroma kakšna je ta njegova vloga v današnjem ameriškem filmu, kar se tiče recimo neke zgodovinske perspektive? V ameriškem filmu, mislim, to je po mojem mislim, da Eisensteina, mislim, ni, ne. Uh, je to vprašanje, ne, peč, ki dejansko je pri Eisensteinju nekaj, kar sem tudi hotel nakratko opozoriti v predavanju, ne, da je pri Eisensteinju nekaj, kar je težko asimilirati eh, nam v današnji situaciji, ne. Recimo od ruskih, sovjetskih filmarjev je recimo Vertov velik, veliko bolj Um, nekdo, s katerim se ljudje lahko ident identificirajo, ga similirajo in se zdi veliko bolj primeren ne, za današnjo situacijo. Mislim, da to ne samo v Ameriki, tudi druge. Tako da Eisensteina dejansko bi treba na novo odkriti na nek način. Ne. Um, Ampak to pomeni, da je treba, ne, mogoče, ne vem, sem je moj poskusil, da, da, da poskušam s tem, s to idejo smeha pri Eisensteinu in tako naprej, komičnega in, in vseh teh aspektov pri Eisensteinu, mogoče to ni najboljši način, ampak na nek način se je treba znova dokopati do, do tega, kar je bila Eisensteinova originalna gesta. Ne? Um, zdaj, recimo v Ameriki, v raznih, um, programih filmskih študij in tako naprej. Eisenstein se seveda omenja kot, kot pomemben avtor montaže, kot pomemben teoretik montaže, um, te ideje, da uh, so z dveh različnih podob, sproducira nekaj tretjega in tako naprej. Ne? Nek, kot nek teoretik neke poetike uh, filmske. Ampak vsa dejanska estetska dimenzija, vsa dejanska politična dimenzija, ki je šla v to oblikovanje te Eisensteinove poetike je pa ponovno zgubljena. Ne. V bistvu, ko, ko, ko enkrat postaviš Eisensteina v filmski učbenik, ne, je, je določena dimenzija zgubljena. Mislim, da tle, ravno zato, ker je tako tuj naši situaciji, na nek način um, se splača Eisensteina ponovno prebrati, mislim, ucelati in ponovno pregledati. Zakaj muci? Oziroma kdo so muci posfordizma? Mislim, predavanje se da zelo na hiter obnovit. <laughs> Skratka, ključna zadeva je to. Um, virno v svoji knjigi razlaga o tem, da je treba zdaj v prehodu Fordizma, v post-Fordizem, zaprav skozi kritiko politične ekonomije, ugotoviti, da je govorica, govoričanje delavcev postalo eno izmed temeljnih post postfordističnega produkcijskega procesa. Skratka, to, kar pravzaprav trdi, je zelo podobno ali pa vsaj analogno temu, kar trdijo filmski teoretiki, da se je zgodilo o prehodu nemega v zvočni film. Kar naenkrat je ena stvar, ki prej ni bila opredeljena zvokom, ki je bila prej gluha za zvok, postala Um, to, to, na, to polje se je naselil zvok ali na film, kot, kot poseben zvočni kanal, ali, ali pa produkcijski proces, kot posebna jezikovna produkcija, jezikovna virtuoznost, komunikacijska uh, produkcija. Skratka, no, in potem sem poskušal pač uh, te dve teoriji, uh, se pravi virnovo teorijo postfordizmu in pa šijonovo teorijo filma, oziroma glasov v filmu, cepiti eno na drugo, in pokazati, da je virno v svojo analizi prekratek natanko v tem, kar je najboljša lastnost Šionove teorije in sicer, sicer mislim, najboljša lastnost Šionove teorije je preprosto v tem, da poleg tega, da ugotovito preprosto dejstvo, seveda, da od zvočnega filma naprej se v zvoku govori, zariše še topologijo zvoka oziroma topologijo glasu, z ozirom na sliko. To, to je nekaj, česar recimo virno ne naredi z ozirom na produkcijo, ne zariše topologije glasu ali pa govora z ozirom na produkcijo. In, in Šijonove teze so, je, je briljantna že v samem začetku, namreč je on preprosto da nemi film, čeprav je bil nem, je seveda imel ta handicap, da ni mogel uprizarjati lika muca. To je neki lik muca je nekaj, kar se lahko pojavi šele v zvočnem filmu, šele zvočni film omogoča slišati tišino. Um, Hkrati je seveda še on najbolj poznan potem, da je poleg vloge muca v, v zvočnem filmu, prek katere so se mimo grede uh, ogromni filmari pravzaprav ukvarjali statusom nemega filma v zvočnem filmu, skratka Mutec je veljal kot reprezentant nemega filma v zvočnem filmu. Skratka, poleg tega, poleg muca, poleg telesa Brez glasu je še on postavil na drug ekstrem govorice, na drug pol govorice skratka, je postavil glas brez telesa, skratka akuzmatični off glas, glas, katerega vir je neidentificiran, ki ga v vidnem polju ni, ki ga ne moremo locirati v vidno polje slike. In, in skratka ta topologija, iz te topologije je še on pravzaprav razvil ene precej plodne, teoretsko, blazno plodne koncepte um, in, in, in to ob, ob, ob branju šiona in Virna se izkaže, da je Virno tu precej kratek zakaj, ker je zelo lahko je ugotoviti, da se pravzaprav v produkcijskem procesu tudi da z minimalno napora zarisati eno tako topologijo glasu, na eni strani skatka lahko govorimo o mucih postfordizma, to so Ki, ki so reprezentanti prejšnjih obdobi produkcijskih procesov, to bi bili recimo stroj oziroma uh, vloga znanosti uh, kot vtelešanje v nekem stroju, uh, ki je seveda pač neko stroj preteklih delovnih procesov, na eni strani skratka, imamo muca, um, na drugi strani pa seveda produkcijski proces, posfordistični produkcijski proces naseljujejo Uh, mnogi akuzmatični of glasovi uh, bančnikov, uh, finančnikov, borznikov, ki, ki, ki, ki, ki v od katerih je v produkcijskem procesu samo glas seveda pa oni bivajo v nekem, pravzaprav, drugem času, prostoru. In, in, in strukturalne podobnosti so skratka, struktura, kakor jo imajo recimo ti finančniki, borzniki in kakršno ši podeli akuzmatičnemu ov glasu, za katerega trdi, da recimo v podobi komentatorja, skladka, komentira film, razlaga doganje, podeljuje vedno ljudem v dogajanju ali pa likom na filmu, skratka, Podobno vlogo pravzaprav igrajo ti postfordistični, a ja, kozmatiki, skratka ti bančni, kaj ti šele s tem, ko upravljajo z nekimi finančnimi tokovi zunaj produkcijskega procesa, vplivajo na sam produkcijski proces, ne, ne, ne samo na to, ali bo delavci odpoščeni, ali bo možno nabaviti nove stroje, ampak tudi o tem, ali bo produkcijski proces kot podjetje, recimo sploh obsta. Ta je prispeje, ki je bil objavljen tudi v kinu. kjer si ga med drugim označil, kot bolj kot resnega, nagajivega, zakaj je ta oznaka, kje si prisodil, oziroma zakaj si prisodil temu prispelku takšno, mislim, da si še nekaj druge stopnjeval zadeval, reko si še tudi, da je bolj damski kot gosposki, nekaj Kot džentlemenski, bolj damski kot gentlemanski. Ja, zaradi tega, ker tako je, pač preprosto tekstni, analitičen um, problem, problem. Problem je v tem, da je, recimo, um, Recimo, ne vem, obstaja izjemna knjiga Mladena dolarja v glasu, ki, če, če se sam človek spreleti, če preletimo na hitr poglavja, pravijo, da bo govoril o metafiziki in glasu, o politiki in glasu, o telesu in glasu in to, kar te knjigi manjka, pravzaprav, kar bi si je želel, da bi ta knjiga še imela, je glas in ekonomija. Ne? To je nekaj, kar te knjigi Manka. In zakaj, ne, zakaj v tem bi lahko človek dobil uporu, to, da bi povedal nekaj na to temo, ki sem jaz hotel pač nekot zelo nerodno obdelati, ne, ampak nerodno obdelati zato, ker pač dejansko je teren popolnoma nov. Mislim, že ta virnova ideja, sama vsaj je sicer malo somnjiva, ampak ima pa, pa nekaj v v mnogih vednostih, recimo v antropologiji, biologiji, jezikoslovju, iz vseh teh ved črpa, in sestavlja to svojo neko virtuozno, kratko uh, knjigico, kratko delo, in, in, in, in skratka, preprosto, ni bilo mogoče drugače, ker je pač to neko neznano pojakej korak v temo, um, kot da tekst zastavim, kot tako sem poimenoval. pač zaprav zapis neke neobstoječe korespondence med šijonom, teoretikom glasu v filmu in pa virnom teoretikom postfordizma. In, in, in zaradi tega se mi zdi, ne, ne, nekaj zlobe je v tem, ampak se mi zdi, za začetek, pač za odpret neko polje, je to kar solidni pristop. En pomislek, ki sem ga imel in se tiče vprašanja, če razumem, kje je postfordizem v nekem ekonomskem smislu, oziroma kaj pomeni postfordizem za delavca, kje je pa najti postfordizem v filmski industriji, oziroma kje je mogoče postfordizem najti recimo na filmskih sceni? Uh, da vse je eno zelo zanimivo primerjavo ali, kaj bi reko uh, binarnost. Ja. Uh, v času fordizma je veljalo, da je pač delavec za strojem bil tiho, se pravi veljala tiho, tišina. Ne. Se pravi, ko pa je prišel zvok, uh, se pravi, ko se nekako post dogodil, je prišel tudi, tudi zvok na film, se pa v bistvu zgodila obratna situacija. Na filmski sceni je, je bila zahtevana tišina, medtem ko se je v, v proizvodnem procesu začelo govoriti, Kje je te perspektive, se pravi danes imamo podobno situacijo, se pravi filmska scena je verjetno scena, kjer se ne govori oziroma kjer je tišina, oziroma kjer je zahteva na ta totalitarna tišina. Uh, kaj to v bistvu pomeni? Se pravi ta uh, produkcijski sistem, ki ga ima film, kaj to pomeni sam, za sam film oziroma sam, za sam posfordizem? Ok, skratka, sam film pa posfordizem ima ta ogrom, neko ima ta skupno zgodovino, za razliko od um, glasu um, v postfordizmu in glasu v filmu. Skakaj, sam film pa postfordizem skupno ta skupna zgodovina. Obstajajo razprave ekonomistov, ki so prehod fordizma v postfordizem uprizarjali oziroma so, so analizirali prav na filmski industriji. Ne. Zdaj, to je neka zelo čisto ekonomska, teoretska uh, zadeva. Ne. To, je, to je možno najti v, v zborniku od Amina Aša, mislim, da kar uh, postfordizem. Um, zdaj, kar se tiče pa, pa, pa teh dveh sloganov, ne? tišina delamo in pa, pa uh, uh, tišina snemamo. Zdaj, jaz mislim, da je pravzaprav privirno, virno pač upelje, pravi, novost postfordizma je v tem, da bi lahko pred post fordističnimi tovarnami in rekovajih visel pa noji, delamo, govorite, ne? Uh, govorite, delamo. Skratka, in potem se seveda pravi, da so ti pa noji zrcalno nasprotni prejšnjim pa noji, skratka, fordistični noji. Zdaj, jaz mislim, da je to manjša fantazma. Ne? Jaz mislim, da pravzaprav šele, ko rečeš, da ko, ko obstaja, ko upelješ neko zapoved, govorite, delamo, takrat se ti vznikne nek zavnazaj zapoved, uh, ki jo potem pač fantazmatsko postaviš v obdobje prej in rečeš, aha, tem je, je, je pa veljal tišina, delamo. Ne? In, in se mislim, da jaz dvojim, recimo čist empirično, da se delosi v delovnem procesu danes pogovarjajo kaj več, kot so se nekdaj. Ne? Uh, mislim, da dvojim, da, da je kdaj je bilo res zapovedano, da se med delovnim procesom, ne sme govoriti razen, če je pač taka narava dela. Skratka, jaz mislim, da, da, da, da, da sta ti dve zapovedi, pravzaprav uh, ena je hrtna plat, druge, no? skratka, isto, pravzaprav isto, ko pre filmo, Sej, ko se pre filmu, ko, ko se sliši vsklik, uh, tišina snemamo, ta tišina velja ljudem okoli, filmske ekipi in vsej okolici, med tem, ko pravzaprav ta isti vsklik um, je, je, velja za, za igravce in, in tiste, ki so naplatno, kot akcija snemamo ali pa govorite snemamo. Ne? Tak. Ampak se mi je zdela zelo, zelo umesna ta a, pripomba, ki jo je imela a, Milita, a, ki je povdarila to dimenzijo govora, češ, da to nekako bolj asociira na to, da ko pride za zapovedi, govorite, delate, pravzaprav pomeni vkinitev uh, funkcije prostega časa oziroma pomeni to, da praktično ni več uh, prostora za neki premor uh, za vednosti oziroma za tega nekega mišljenja in tako dalje. Gre za eno kontinuirano uh, obsedenost z delom, neko kontinuirano obliko tega da se v bistvu ta uh, vednost in pa nekaj fizični delavčev, angažma pojavila praktično v vseh sferah njegovega življenja. Mislim, neposredno zagovarja to, pravi, meja med delovnim časom in meja med prostim časom je padla. Mi smo v prostem času soočeni z nekimi komunikacijskimi urodi in pa z komunikacijskimi situacijami, ki nam bojo blazno prav prišle v produkcijskem procesu, tudi če ne delamo v neki um, recimo marketinjski agenciji, kjer se ve, da pač, pravzaprav govor ustvarja presežno vrednost ne? ali pa slogani iznajdba sloganov ustvarja presežno vrednost. Ne? Um, ampak, um, kar je tu problematično, je, da saj, saj meni se zdi, stelišča klasične kritike politične ekonomije je tu blazno problematična pač ena stvar. Skratka, če Um, ukinemo umejo med produkcijo pa konzumcijo, kar se je zgodilo, seveda, že prej v 60-70 letih z, če se namotim, Alvinom Tofflerem, ki je uh, pač uh, vrgovo javnost, ta neologizem, um, ta, to skovanko uh, prosumer. Ne? Skratka, uh, če, če to se to dvoje zlije v, v, v eno entiteto, ne? potem dejansko ni več dobene razlike, um, skratka, potem dejansko se ne da več v ničemer govoriti, ker Um, Vendar le treba reči, da ljudje fizično hodijo na delovna mesta in tam uh, prebivajo 8 ur. Mislim, na tem temelji, še vedno temelji plača. V večini primerov seveda obstaja neka fleksibilna delovna mesta, kjer lahko ti malo delaš, malo ne delaš. Ne? Uh, ali, pa, ali pa si sam zbiraš ure, kaj boš delal. Ampak vseeno, pač večina delodajalce še vedno zahteva, da se določen, inter, določen časovni interval dela za... Um, firmo, karkoli, skratka za podjetje. In, in jaz mislim, da, ampak to je zgolj neka formalna razlika, ne? skratka, redki so delodejavci, ki so, recimo, ne vem, pripravljeni plačati konkurenčno klauzulo, s katero te, recimo, plačujejo, da pač v prostem času ne delaš, oziroma, da celo prosti čas posvečaš firmi, ne, A, ali pa kakarkoli, skratka redki so delodejavci, ki, ki so to pripravljeni še vedno, pač je formalno, pravno, pravzaprav, drži, da delavci plačujejo v večini primerov še vedno uh, neko časovno prebivanje, oziroma pač nek časovni interval, znotraj katerega se dogaja uporaba delovna sila. Ne? Skratka, in, in jaz mislim, da večina teh postoperistov, vključno z negrijem in hartom in seveda virnom, je preprosto zanemarila točno ta formalni vidik um, postfordizma, rečemo, ne? skratka, ta formalni vidik kapitalizma, no? um, In, in mislim da, da mislim to lahko vodi v, v Marsi kako ideologijo, no? ali pa, al pa rečmo tako, Marsi Mar katero aspiracijo, ki je popolnoma neopravičena. Predavanje je ticalo se pitanje montaže u filmu a u dva smisla. S jedne strane, koja je uloga montaže generalno u kreiranju smisla, značenja u filmovima, na koji način montaža utiče na to kako mi, kao gledalci, percipiramo filmove, a s druge strane, koja je politička, dakle specifičnije, politička uloga montaže u filmu, jer a, značenje, smisao uvek postoje u nekom širem društveno-političkom i ideološkom kontekstu, tako da na, u tom svetlu montaže može da bude i politički instrument. Jean-Luc Godard, koji je Reditelj kojim sem se ja bavio u tom izlaganju jedan je od najistaknutnijih predstavnika tokom već dugih decenija njegovog stvaranja, a te vrste političkog filma. A možete možda ispostaviti koje primere političkog filma u ovom smislu kojeg ste sada zradili? Da To je jedna izuzetno bogata karijera koja je dostigla vrhunac svog radikalizma kasnih 60. i prvom polovicom 70. godina. A kada je Godar zaista učestvovao u najradikalnijim projektima, to su ti projekti takozvani Ziga Vertov Grupe. Međutim, spona između politike in filma i politike i umetnosti generalno je nešto što se provlači kroz čitav Godarov opus, što je svakako nastavljeno in nakon 60-ih i 70-ih, a u poslednje vreme, sticajmo okolnosti, naravno, jer politički film je film koji se tiče konkretnih društveno-političkih dešavanja, u poslednje vreme desilo se da su neka od tih konkretnih društveno-političkih dešavanja, ona najgora koja se dešavala na našim teritorijama, kad kažem našim teritorijama bivše Jugoslavije, raspad zemlje koji je bio krvav i užasan, a Godar se upravo interesuje za te aspekte a društvenog nasilja, političkog nasilja, a političkih promena i opet stepena u kome neke tehnike koje možda vezujemo prvo za film, kao što je montaža, zapravo su tehnike koje se mogu razumeti kao primenjene i na širu društvenu stvarnost. Recimo, u filmu Noter Muzik iz 2004. godine, tu dostiže vrhunac Godarovo interesovanje tokom 90. za a ratove v u bivšoj Jugoslaviji, pre svega za Bosnu i opsadu Sarajeva i u a, filmu Noter Muzik imamo jednu fantastičnu sekvencu u kojoj izgradnja starog mosta u Mostaru. A postaje pitanje a, montaže ili remontaže nakon destrukcije, odnosno demontaže koja se desila tokom rata. Dakle, kako izgraditi stari most ponovo, kako napraviti novi stari most? To je zapravo pitanje društvene, arhitektonske, građevinske montaže. Možete li da nađete ovo formu političkog filma i o kojem mainstream filmu, ne samo možda o nekom filmskom eksperimentu, ali i u nekom mainstream kinematografije? To je interesantno pitanje. Mainstream kinematografija je i sama, ne u potpunosti, ali postoje aspekti mainstream kinematografije koji su politički, ili koji so u najmanju ruku ispolitizovani. A tu ima brojnih primjera i u stvari kroz historiju filma, uvek je postojala neka vrsta napetosti, nekad veće, nekad manje, na političkom planu upravo po pitanju koliko su dovoljno politički mainstream filmovi ili ne. A naravno s jedne strane mainstream filmovi imaju toliko široku publiku da bilo koja vrsta političke poruke može biti rasprostranjena a mnogo dalje. Radikalnije eksperimentalni filmovi, koji možda mogu biti i radikalnije ispolitizovani, a su radikalni, ali imaju i manju publiku. Međutim, moja polazna tačka je da je, recimo, svaki film Stevena Spielberga politički film. Dakle, kao što su i Godarovi, samo što je Godar eksplicitno ispolitizovan, a Steven Spielberg navodno pravi a, entertainment. Ipak ste izjavili nekdo u izlaganju da možda gudart u nekoj točki nije više bio tako politički kao i u godna doba. Nije više bio toliko radikalno politički, u smislu da nije kao svoju metodologiju, estetsko, političku, stilsku, koristio metode a, a, antihumanističke, strukturalne teorije revizionističkog mersizma iz 60. i 70. godina. Njegov Njegov politički, a, a, njegovo učešće u, po, u političkom filmu danas je, po mom mišljenju, pre svega jedno ponovo humanizovano učešće, jer nije više reč o, kako bi rekli, radikalnim rezovima, koji je jedan izpolitizirani a reditelj želi da uspostavi, več pokušaju da se ponovo uspostave neki mostovi na živim još uvek otvorenim ranama, kakve su one recimo po Bosni i bivšoj Jugoslaviji, koje još uvek nisu zacelile u potpunosti. Malo osobnije pitanje, vi radite na Stansportskoj univerzitetu, zapazio sam da sad radite na nove knjige sa veoma interesantnim naslovom, Kinama by, by other means, možete i kazati o čemu se Pa To je knjiga koja se bavi a, uglavnom avangardnim eksperimentima iz 20. i tridesetih godina, ali i nekim aspektima posleratne, posle drugog svetskog rata, kinematografije, kao što su neki, ajde da kažemo, baš najradikalniji eksperimenti jean Godara A tema je upravo način na koji su različiti autori, što filmski, što iz sveta umetnosti, što iz sveta literature, koncipirali različite a a umetničke oblike, umetničke forme, kao filmske i pored toga da nisu koristili filmsku traku i kameru. Moglo bi se reći da ceo taj projekat se odvija zapravo u znaku onoga što je Antonin svoje svojevremeno vrlo interesantno rekao, to je da je sve bilo ok sa filmom dok nije izmišljena kamera. Samo još jedno pitanje, kako na Stanfordu sada pričaj o filmu? Što je film na Stanfordu? Kako se definiše? Oh, to je interesantno. Film na Stanfordu je nešto što je ustvari tek nedavno počelo da se definiše, u smislu da je to relativno mlad filmski program i ja sam na Stanfordu od početka njegovog, da kažem, institucionalnog uspostavljanja. Tako da je vrlo dinamično, vrlo živo. Definiše se između ostalog kao umetnička forma koja se studira i uči u jednom širem umetničkom kontekstu. Dakle, vrlo interesantno da mladi reditelji i mladi istoričari, teoretičari filma koje egzistiraju, in slušaju zajedno predavanja, diskutuju sa istoričarima umetnosti, sa multimedijskim umetnicima, sa slikarima itede Dakle, jedan vrlo ovako živ environment.